Мовивши це, оперативник пружно хитнувся, і синє лезо зі свистом перекреслило увесь світ прямо в Макса перед очима. На якусь мить чолов'язі здалося, що його обличчя уже розкроєне тією пекельною зброєю, і розпачливий зойк розірвав усе навколо. «Я буду кричати!» – верскнув смаль. Із його очей бризнули сльози. «Ти не встигнеш, дурню, Криво всміхнувся кегебіст і підняв руку для нового удару. «Почекай!» Раптом почувся вигук Юрка, і обоє, нападник та жертва, завмерли в неймовірному напруженні. «Тай, Миколо, дай мені ножа! Я хочу сам його вбити!» Микола Трохимович обернувся і, звівши до гори брови, Здивовано поглянув на постать у синьому спортивному костюмі. Дай, простягнув правицю Юрко. Я ще ніколи не вбивав, хочу спробувати. Та він же мене гад паршивий ледь не покалічив. Максим дивився на своїх мучителів скляними очима. Ви що? Це ж, це ж незаконно, прошепотіли його розбиті уста. Я, я не хочу. Та Микола Трохимович, не звертаючи жодної уваги на Максові благання, уважно поглянув у вічі юнакові і спокійно мовив. «Ну що ж, бери!» І простягнув йому зброю. «А ти потримаєш Макса?» «Потримаю». А то воно ще й брикатися надумає. «Бери, Юрко, вчися!» «Не треба, чуєте?» Максові здалося, що він закричав на увесь світ. Насправді ж просичав, ніби недорізаний гусак, якому перечавили шию. І справді, Микола Трохимович, недовго думаючи, навалився на жертву усім своїм тілом. «Ну навіщо нам така нечисть, як ти, га? Ну яка із тебе користь?» Примовляв, підминаючи Максові руки, що... Пробували пручатися. «Вдариш? Отсюди!» Звернувся до юнака, котрий теж схилився над ними, вказуючи хижим оком на горлянку жертви. «Тільки дивися, щоб кров не хлюпнула на костюм!» «Зараз-зараз, бицю, випустимо з тебе трохи юшки!» Хмикнув знову до розпростертого і безпомічного Максима. «Я все розкажу!» «Що ти розкажеш? Що ти вилупку можеш ще розказати? Давай, Юрку, покінчи з ним, я не маю часу чекати». «Я скажу, я знаю більше», – сичав Смаль. Але синя леза вже здійнялося над його головою. «В ямку під кадиком. Давай, ну чого чекаєш? Зараз». «Та бий, кажу!» Вони шукають золото, Верескнув Максим якимсь півнячим надірваним голосом. Не вбивайте! Юрко здивовано поглянув на брата і опустив ножа. Не слухай його, ріж! наказав Микола Трохимович, і ще дужче притис Макса до бетонної долівки. Я знаю про німця спробував порятуватися той. Його вбили, в мене біля хати. А теща, теща шукає скриньку із золоту. Не вбивайте, вони, вони щось знають, але не хочуть казати. Що ти белькочеш, вар'яте? Твоя теща паралізована. Кагебіст видихнув свою лють прямо в обличчя жертви. Вона лежить, але шукає. Вона і лебезониха. Не вірите? Запитайте у них. Тільки, тільки не вбивайте, проскиглив Макс. Я, я можу вам ще допомагати, я, я перестану пити, видихнув на сам кінець і широко відкритими зіницями вперся своєму катові в обличчя. Ого, ти чув, Юрку? Максим Товійович Шмойль урочисто обіцяє нам, що кине пити. «Ой, не треба! Ми не можемо прийняти такої жертви!» – всміхнувся молодик. «Ти подумай! Для цього чоловікові треба було опинитися на смертному одрі!» І далі іронізував Микола Трохимович. «А що ви ще, дорогенькі, можете зробити для радянського правосуддя?» «Я, я можу стежити! За ким скажете? Можу, можу підслуховувати!» Якщо хочете, буду доносити все, про що говорять мої знайомі і, і родичі також. Усе винюхаю, про все для вас довідаюся». «Ха, та він же вроджений агент», – засміявся Юрко. «Дарма, коло ми хотіли його заколоти. Макса треба до вас в органи, на роботу прийняти». «А ми так і зробимо». Ось тільки випустимо з Максима Товійовича трішки його чорної юшки за те, що обдурював правосуддя, а тоді ласкаво просимо».